Та й звідки у пауків хоботи, звідки у пауків страшні зубиська, химери якісь? А може, цей паук якийсь інший з іншого світу? Рятівні обривки, думки, мов обскубані горобці, лету не мали. Розради й полегші не приносили. І Оксана Данилівна подибала до своїх школяриків. Нога поза ногу, прислухаючись, як усіма її жилами, найтоншими судинками, проникали в її тіло огідні коричні випатьоки павучої слизі. Жінка неначе спостерігала за собою, за нутрощами своїми на екрані, і зримо бачила, як її кров змішується зі слизю і стає сукровицею. Дивно тільки, що сукровиця – не викликала ані болю, ані корчів, а лише нудило жінку. Напливала звідкись огида до самої себе, почувала себе струплявою, облитою брудом, помиями, просякнутою смородом. Так тривало день, і другий, і третій. Огида й ненависть до себе не миналася, вона зживалася з думкою, що стан цей триватиме доти, поки не приїде Богдан. Її треба до лікаря, конче до лікаря. Хоч колеги в школі і не помічали, не чули, Щоб чадів одне із морід, А може вони не помічають навмисне, терплять, Бо не хочуть мене ображати. Одначе я, колеги мої дорогі, Ліпше себе знаю, Я відчуваю постійну спонуку Скинути з себе одежину, Оце смердюче лахміття, І стати під гримучі цівки чистої води. Хочу, мушу омитися, Умитися, обмитися під душем, а краще скупатися в річці. «Коли ж повернеться Богдан, тоді все минеться. Ось побачиш Саню». Сама себе розраджувала і з власної розради посміювалася в душі. За два дні перед приїздом Богдана Стрижака Оксана Данилівна повернулася зі школи ледве живою. Переживання від незрозумілих таємничих перемін, які відбувалися у ній, а ці переміни вже почали зауважувати вчителі – Жіноцтво шкільне перешіптувалося, що наша Саня, певне, завагітніла, бо якоюсь інакшою стала, якоюсь начебто огніваною, якоюсь пригніченою. Іван Іванович, директор школи, навіть зауважив делікатно, що Оксану Данилівну, я вас не впізнаю, що сталося. Уроки відбуваєте гей без примусу, неуважно і нецікаво. Вас, моя дорогенька, начебто хтось підмінив. Ви зробилися іншою, чи хворою, чи завороженою. Іван Іванович отак запитував її сам на сам у своєму кабінеті і немов маленьку гладив Оксану Данилівну по голові. Що мали йому відповісти? Може, і справді мене заворожено, Іване Івановичу? Сьогодні Оксана Данилівна не мала вже й охоти відмикати хату, яка стала її соружною. Кинула портфель на лавку під дідовою грушою, схилилась на стіл під перше обличчя руками. Голова бубніла порожнечею, усеньке тіло налилося втомою, боліла кожна кісточка. Ще добре, що на цей раз не підкочувалася під горло, не гризла серце нудьга. Облишили її, здається, дали спокій, настирливі думки про потребу омитися від павучої слизі. Це був, мабуть, перепочинок, і Оксана Данилівна йому перепочинку від цьому раділа. Тепер мала змогу, бодай краєчком ока, зазирнути у шпаринку і побачити світ. В тому світі, виявляється, вже перестали цяпати дощі. Сонце он галунить яблука на молодесеньких деревцях-первісточках. Яблуки ще вони зродили рідко, зате вони світилися яскраво, мов червоні ліхтарики». Дідова груша навпаки гілягнулася від плодів, повних золотистих дзбанків, що боялися ворухнутися, щоб не обірватися з черенка і не впасти. А впадеш і вибухнеш у бур'єні розчавленою гранатою. Ось нині-завтра повернеться Богдан і покличе сусідів зривати груші для дітлахів. Тоді сад заніміє, стихне, бджолині гурти полетять шукати нової смачної поживи то чим я журювся, білий світи?» якраз у цю просвітлену для Оксани Данилівни мить, коли милувалася плодовитістю старої груші, помітила білу торбинку, підвішену серед пагілля. Потім жінка каялася, що немов би невідомо, ким підштовхнута або із марної цікавості вихопилася на столик, і торбинка опинилася в її руках. Жінка аж якось подивувалася, що торбинку хтось для жарту, певно, для кпинів пошив із її старих трусиків. Вона відразу пізнала тканину, власне, впізнала по вишитому заполочю червоному сердечку. Хтось не пошкодував часу, і торбинку обшив до окруж чорною ниткою.